Makhluk yang mengumpulkan amal mereka dalam jalan Allah, seperti sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan sebutan Wallahu wasiun alim Mfano wa wanautumia mali zao katika njia mwenyezi mungu ni kama mfano wa punje moja iliochipuza mashuke saba Katika kila shuke zimu punje mia Na mwenyezi mungu humzidishia amtakae na mwenyezi mungu ni mwenye wasaa na mwenye kujua الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ وَلَاءٍ وَلَا أَذًى ثُمَّ لَا يتبعون ما أنفقوا من Kata Allah Taala: "Maka Allah mengajar mereka kepada Rabb mereka, dan tidak ada rasa takut kepada mereka, dan tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak menangis. Walaupun malaysia kunci aman zimongo kisah afwatishi masimbolizi walaudiakwa wala, wala, wala, wala hawatahuzunika kawulun ma'rufu wa ma'gfiratun khayrun min sadakatin yatibaru ha wallahu ghaniyun halim kawulinje mana ya. usamehevu ni bora kuliko sadaka inafuatiliwa na mauthi na mwanyezi mungu diye mwanye kujitosha na mpole Ayuhal الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له الناس كالذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا Msiharibu usada kazenu kwa masimbulizi na maudhi. Kama anaituwa mali yake kukonyesha watu, wala hamuamini mwenyezi mungu, wala siku ya mwisho. Basi mfano wake ni kama mfano wajabali, ambalo juu yake pana udongo, kisha likapigwa na mvua kubwa, ikaliacha topo. Basi hawatakuwa na uwezo wawote kwa walivyo chuma. Na mwenyezi mungu hawangoi watu makafiri. ومثل الذين يفقون أموالهم بضغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها. Faatat ukulaha di'faini faillam yusibaha wabilun fatol Wallahu bima ta'amaluna basir Namfano mfano wa wale wanautoa mali zao kwa kuitafuta rathi ya mwenyezi mungu Na kuzipa nguvu roho zao ni kama mfano wa bustani Ilio mahali pajuu Ikaifikia ya mvua kubwa na ikaleta mazao yake mardofu Na hata kama haifikiwi na mfuwa kubwa Basi manyunyu hutosha Na mwenyezi mungu anayawo na mnayo ya tenda ahadukum an takuna lehu jannatum min nakhilin wa anabin tajirimin tahtihal anha Tjiri min tpatha al anhar lehufiha min kull al thamarat wa acabuh al kabar, wa acabuh al kabar, walahu dzuriyat al dufa'ufa Kadhalik yabayinu Allah lakum alayatil alallakum tatafakkarun Ye yupo mmoja wenu anapenda kuwa na kitalu cha mitende nabi Zabibu ipitayo mito kati yake naye ya humo hupata mazao ya kila namna na uzee ukamfikia naye ya hali ana watoto wa nyonge kikapigwa na kimbunga chinyamoto moto kikaungua Hivi ndivyo mwanyezi mungu anavyo kubainishieni ishara ili mpate kufikiri. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha ila la. Hakika hali ya wali wanautoa mali yao kwa ajili ya kumti mwanyezi mungu na kufanya kheri. Na wanapata kwa hivyo thawabu za kuzidia mara nyingi, ni kama hali ya mwenye kuatika punje moja katika ardi yenye rutba, ikamea mmea mwenye mashuke saba, katika kila shuke mnapunje mia. Hii ni ya wingi wa mwenyezi mungu anavyo alipa wanautowa katika dunia. Na mwenyezi mungu humzidishia amtakai, yeye ni mwenye wasa wafadila, mwenye kuajua wanaustahiki na wasiustahiki. Hakika wanaotoa mali kwa ajili ya wema unakubaliwa na sharia bila ya kusimbolia au kutafakhar au kumcheleweshea yule anayefanywa ihsani hao wanamalipo bora walioahidiwa kwa Mola wao wala hayiwapati hofu kwa lolote wala huzuni Kauli ya kupoza nyoyo na ya kumsitiria hali fakiri usimwambie mwinginewe ni bora kuliko kumpa na baadaye ukafuatizia maudhi kwa maneno au vitendo Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mwenye kuhitaji watu watoe na huku wanawauzi mafakiri. Na yeye anawawezesha mafakiri kupata riziki Wala hafanyi haraka kumwadhibu kwa matarajio huenda akaongoka akatoa. Enyi waumini, msipoteze thawabu za sadaka zenu kwa kuwa mnawafadhili wenye haja na kuwauzi Hivyo mnakua kama wale wanautoa mali zao kwa ajili ya kutafuta umarufu na kupenda wasikiwe na watu. Nao hata haumuamini mwenyezi mungu wala siku ya mwisho. Hali ya mwenye kuonyesha kutuwa kwake ni hali ya jiwe manga lenye udongo. Likateremkiwa na mvua kubwa, udongo wote ukaondoka. Basi kama mvua kubwa inavyo udongo wenye mbolea, likabaki njwe topo. Basi kathalika... Masimbulizi na mauthi Na kuonyesha watu Huharibu thawabu za sadaka Hayo hayamnufaishi mtu Na hizo ni sifa za makafiri Epuka neni nazo Kwa ni mwenyezi mungu Hawafikishi mafakiri kupata kheri Na uongozi muema Hali ya wanautua mali zao Kwa kutaka kumrithi mwenyezi mungu Na kuzithibitisha nafsi zao Ujia ya imani Ni kama hali ya bustani au kitalu kwenye ardi yenye rutba ilionya nyuka inafaidika kwa majimengi au kidogo. Ikijamvuwa kubwa huza mazao yake mardofu na ikitopata mvuwa kubwa basi hata manyunyu kidogo hutosha kwa vile ardi ni nzuri yenye kutuwa mazao katika halizote mbili. Basi waumini wenye nyoyo safi hazipote ya amali zao na vitendo venu havifichiki kwa mwenyezi mungu. Neno la Qur'an ardi iliyonyunyuka linaashiria yaliovumbuliwa na elimu za sayansi za kisasa kuwa maji ya chini yanakuwa yako mbali na mizizi kwa hivyo mizizi haiozi na vizividogo vinapata kunyonya chakula kwa wasaa na pia kuvuta pumzi kwa hivyo mazao yanakuwa mema kwa mvua ijayo au hata manyonyo Na situajua mikarafu au minazi ya bondeni haina maisha wala haistawi Hapana yote katika njini anependa kuwa na kitalu cha mitende na mizabibu Na mito inapita katiyake na kimezaa kila namna ya matunda ayatakayo Na ya hali amekwisha mkongwe na akawa na watoto wadogo dogo wa nyonge Hawawezi kazi wala yeye hajiwezi kwa kongwe wake Kikaja kitalu chake ikakauka kwa upepo mkali wenye moto na miti ikaungua wakati ambao yeye mwenyewe na watoto ndio wao katika shida ya kuhitaji basi hali kadhalika shani ya mwenye kutoa sadaka na akafuatisha masimbulizi na maudhi naria kujionyesha kwa watu ambayo hayo yakapoteza thawabu zote za sadaka zake na wala hawezi tena kutoa sadaka kwa kujitengenezea nafsi yake kwa bayana kama hizo ndio Mwenyezi Mungu Ana kuonyesheni ishara ilimpati kutafakari na kujifunza. elimu ya kisasa inaeleza kuwa katika anga pepokali hugongana zika toka radi na umeme na mvua. Uenda ukatokia moto kwa umeme kwa hugongana mawingu au pengine huweza kutokia vimondo kutokana na vulkano yani burkani. Ilio karibu ikateketeza miti na chochote kilicho katika sehemu hizo. Quran inashriya makna zote